أعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم کل مهلی یغلی فالبوت قالحل الحمیم ان شجره الزقوم دينا الله جل جلاله تخفيف اوخريو ورکیدی کافرانو دا اخرت باندې او الله جل جلاله دا اخرت سزاګانه اغه ذکر کړي نالا پرمای ان شجرت الزقوم یقینا اغه ونه د زقوم جره نو یو د دنیا د زقوم دی چې مشهور وونه دا باره وکې او ډیرناکاره بوټ او ګنده خوند وال دی نو دا آخررت کووم او د زکووم چې دی دا سره هغه په نوم کې مشترک دی ورنه د اخرتغ چ دی نو هغه ډیر انت خطرناک دی ند کا پیرانو جی کم تو عام دے زقوم ناغت دنیوی زقوم ندی غا غ زقوم دے چہ کم مخیرت والے اوا خطرناک دے او اغه بتوری عذاب دے او دا یوا ده دا جل جل جلال او جہنم کې اغه پیدا کړي دا او پره باندې ذ ویخ نہ قتل دا او پره باندې اغه دلیدا عادت شجرای ملعون ویل نشویری لعنتی ونه او جه هر کلادا کافران اغا په جهنم کې وګ کېږي نو تبر د ور وونډی کې او د دینه اغه به خوراک کې او دابون ډیر په مشکله باندې دا حکومت خری زکا دا ډیر خطرناک شی دی او دیر خطرناک ونه ده او بیکار ونه ده نو اللہ پرمی یکیناً ونه ده زکوم چی ده تو عامل اثیم ده غزاد و خوراک ده ده پارت ده گنانگارانو او چوکه مخکې د کپیرانو ذکر ده نو مراد ده دینکو فاردی لکسنگ چی لا یغنی مولن عم مولن ده کافر تذکر او شو الا من رحم الله الذين مخكي نو د کافرانو تذکر مخک نه روانه وا نو دل تم الله پر م دوا العظیم دا خوراګ د ګناګارانو ده ا د ګناګر نه مراد کامل ګناګر چې کافر ده نوغه ته نه مراد دي نو یو خبره د زكوم برک الله دا وکلا اځو مخه خبره الله پرمایي کالمحل دا بشاند محل نه محل اګه تم ویل کیږي ردیو زید دا غز تیلو غوي خا بیکار شي نه اګه تم ویل کیږي چې دا زقوم د خلې ته نږدې کېنو د مخده سرمن به د ډېر د ګرمه د وجې نه غرضي او مهل پر راویږي دا تنبیتم ویل کی چې هغه ویل کړي شي نو ویل کړي شي تانبا نو دا زقوم چې د دنیا زقوم نه چې خښت تک شین ساګ بینه دا بزاسی لکه تانبه چې ویل کی انتهایي ګرم د ویل کړي شي وی تانبه پشان د دې د خوراک به انتهایي یشي دلی زکه لور پسې درې م خبره کې یغلی جوش وو هی انتهایی ګرم وې یشي کیوا فل بتون پکېړو کی نو چې ګړو کیوا چې نو داګه د وژنه دمره ګرم وې چغار سکل کلمی می اغبت نه پکت غړا باندې اوزي داګه د ګرمه د وژنه د حرارت د وژنه چې دغ زکوم ادوم را خطرناک شده. یو حدیث یو تفسیر ذکر کړی ده. نبیل اسلام پر مایده اللہ نویره گی حق کا تکا دی. او بیاو پر مایل کده زکوم یو کتره باندې بانده. اغراو برزولی شد. نو ده طول دنیا باندې و ده طول دنیا خوراکونه داغی اغزائی کا خرابگی. نستاس و سخیاله چی یو کتره سرا د دنیا د خوراکونو ځای زاک... کبر بعدږي نو چې د چا دپه مستقللله خوراکوي او دغ دپه بل خوراک نووي دغه بارهکېڅخیال دی. نهله پر مالی یغلی فیل بتون دا په جو شوی پهغ ګډو د کافرانو کې چې ګیرډ تووااج نو بیا به هم دومره ګرم ووي خو به یخ نه شي او ګډه کې به جو شوي دن نه به او ګډه کې بدن نه دا ی شږي. نه انسان چې ګرم خور راغلی تو ووا نو بیا خل ل کې یخ شي ګه کې جووشنی الله پر م ګده کې به دن نه داسې جو شوي کهغل الحمیم لکه شدل د ګرم وو چېغو ګرممی شي او انت ګرممی شي نو بیا جو شوي غلا و نو چې کل دا زکوم اخورې نو هغه به یخ نه شي دن نه بلکې دننه به داسې غلایوي لکه څنګه چې دا اوبو شي غلا ووي نو ګ کې به داانې او دی سرسر خضوحو اللہ ویوی نیسے نوی ہو با جہنم که دا خوراک ہو بابار نی خوبیابم آغا پرشتی بے خام مخا جہنم کی یوزه بل زیتا خوراک لا آگر موبولا جہنم کم زیون دی نو اللہ باوی خضوحو اونی سیدل را پرشتو تا باوی لشی فا تیلوحو او راخ کدل را إلا سوايل جهنم غمس د جهنم ته نفت اولګر د زکوم د انتظام د خوراک د تنظیم د جهنمیانو د پرا د بسټ کې چې خوراک خوړی شي ندی ته به غمس د جهنم ته مس د ورته اغي تیرخ ک ثم صب فوق راسه او بیا بواته ولشي پاس د سرونو د دی راتوی بکلی شي پاس د سرونو د دی من العذاب الحمیم دا عذاب د ګرم اوبو نه لر سرد پسا ګرمه اوبو هغه برات ویګلی شي نو دا با بلا عذبی زګچ په دې سره به ځ بدن دردونه شروع کی بدن تبلا ګرمه ورسي بدن بنور ګرم شي چمړه به خراب شي بد شکل به شي اځر پسه به دا رم عذاب د اوبو د عذاب دا دابې د پاسره واړو لشي ګرمه اوبو اغه فراواړو لشي نو ددن به زكوم د دن ددن بدن خراب شي کلمی ملمی به د پلان دی باندې اوزي اودا غرنګې د پاس نمبر معذاب ملو شي او بیا اوبو ویل شي زک الله او پر او سکے نو سکل نه مراد دلته د عذاب سکل ني نو دا په بل عذاب وي پرشتي بوته و د الله تعالی او سکے دا عذاب رسوا کوونکه انک انت العزیز الکریم زک تہ جی په خپل ګمان کې په دنیا کې الaziz او غالب وی الکریم او شریف وی تا ځان شریف انسان وی دنیا کې ای عزتمن انسان هالانکې ته ذلیل انسان او بیکاره انسانې تا یا کې ځان عزتمن او شریف انسان حسابو ننن اوسه کې عذاب لره نظم را کا فراو په جره جدي په خپل ګمان کې ځان ډېر لوی ګني ابو جهل هم وی کنه ځان تبه وی زه او نبي اسلام تبه عزل وی نوز بالله ذل الانسان او ځان تبه آز انسان وی او ځان تبه شریف انسان نو دنیا کې ځان عزت منګړ په خپل هغه ګمان کې عزت نن نذب وته ویل شي یوسس سخت یکنن ذلیل انسان ہے یہ پخپل گمان کے کافرہ په دنیا کې تاسو د غالب او او حالانکه ته ذلیل او بیکار انسان یې او ان هاذا ما کنتم به تمترون ان هاذا یکنن د عذاب چره چې کمتا سبانه راګه د عذاب دې کنتم به تمترونا چې تاسو دې عذاب برکه شک دنیا کې تاسو په شک کې برځو شم کوو داعذااب کې د باره کې به هم جګړی کولی او غذاې نوراولله یقی نو پ نه کوو الله به پر می د دی ان د متقی نه یقین پرزګاره نو چې اتقا مت دوګټې خبرې یو د الله کماد منی بل د الله نه فرمانونه ځان بچکې نو د ته متکی لې او دا دوغټې خبرې دا دین خلاصة دا غد خبری دی د اللہ حکامات منل او دا اللہ دو نا پرمان و نزان بچکو ما اللہ دو دی دو پر بشارت ذکر که فی مکام امین و دا مکان کې بی امین ان چې امن والا بی امن والا مکان نو دا چې دنیا کې د طولو نا امن چه ده دا بهترین شده چکالا مکان وی هو امن غلی یو غلي بل بلشي امن ول مکان ني نو امن د ټولنه بهترين شي د پې انسان خطرګي کمال يم په خطرګي کې جاني غم په خطرګي تبچي غم په خطر خطرګي نو هر شي په خطرګي پروتي نو د یو چنې دیت چې کم مکان ور شي نو امن والا مکان دا. هر هرکس ما آفات و فرشانون فی جنات نلوی با باغونو که بای هرکس ما بہترین باغونه اغب و اطم و یسری ان پا چینو که یو نهرون دی سلور نهرون داگه تسکرمخ که شوی دا چه غو بدی او دی او شهد دی دا دی. دی. دی. دی. دی. دینا علاوه چینی دی پا جنت کی جنو دا اوبوزان لمزهی نو پهچینو کې به یلبونه دي باغون دي مننسون د س دغ باری کو ریخمونه د با کوشننو ریخمونه. نوس با نه ریخم. وای ستا او غټ ریخم. نه دواه کس ریرحم دنیا کې ریخم او استعمال هغه صحیح نه دی. او هلتهې بالاله جل جلال د ریرحم او استعمال جنت کې. داګه به عزت یلکه کپڑے بداګه نه کڼری رې هم دی اوګه غټه اگرې هم نه دا دنیا دنیاواله نه د جنت رې هم دی ټول کې به ترين رې هم وایسته او د غټو رې نه متقابلین او نو یو نیوبل ته مخامخ نه نو مزه به چې ګڼه ګڼه ویو مجلس کې ناستي زې تنګي نو نه ناستي فاس ته خوني او چې به ترين مجالس یو بل ټول مخامخ نه سي چې ګول میز لګې ان اټيان نو یو تبشانی یوبل یو هم خپل او فراخ زوی نه دي کذالک اللهم مل دغه رنگه ده تقوی اختیار کړه نې کیو کړه مل دغه رنگه ده وزوجناهم بحور عین الله ويمن بجوره کو دی سره او یا وزوجناهم په نکاح کې بور کو نو دنیا کې نکاح کول د یو حکم نه ته نکاح نه کنه ګناګاری زنا کاری مدل ته نکاح به تور تکلیف ته مکلفه او البته ته عزت او اکرام ده اکرامن ده یو عزت نو یا خدا معنا ده نو دا په ډول تکلیف نه دا او دویمه خبره داره دا نه چې زوج په عربی کې تزویج اب معنا د یو زیکولو راځي نو نکانه دا مراد چل د مولا را ولی نکاح بوله تړي نا وزوجناهم الله يفيوسبکو یوزیبکو د سرا بي حور العين اغبيبيانه اغت و سترگوالا. نو د پتر وڑی سترگی دوم رخونا که چه سترگی اغتی نو ده جناتیانو چې بی بیانی دا اللہ جلال جلالو دا آغی صفت ذکر که چه سترگی بے اغتی بہترینی سترگی بے یدعونا دی برابلی پیہا پا دی جنت کې پزریه دا خادمان خادمان به لو امن منصوره ته نتبا ادام الغلی ری چاشین دلی او خیستا جوانان الکان ورا بلی بدی په جنت کې طلب کوي با بكل لفاقه هر قسمه مي امنين او دي به امن کې امه وب کټ کې جنا موسم سره بن کټ کې قیمت سره بن کټ کې دا بني جسار ملاوي کې ماخام نه ملاوي په هر یو موسم باندې هر یو ټيم کې هر قسمه ميوا اغب میسرې امن کې بيداغي کټ کې دل بني او امن کې بيد هر افات مصیبت نه نوبل دله چې هميشه وي نمی به همشی او بلل چی یو انسان تا هر کس منیوتی من لکه مخ کی د بی بیانو ذکر مو شو د امن ذکر شو د میوم ذکر شو او چی همیشه والی نی انسان زینو بیا پریشانی اور در دنیا کې وینسان هر سره پیدا کو او بیا ته اخرت زینو پریشانی الله اور بسی فرمای لا یذو کون فی الموت بل جنت کې دیب مرگ لره نسکی الا الموت تل اول الا جغہ دنیا کی دی سکلی سکهلې بس هغه مرد دی خبر ختمه دا ووقاهم عذاب الجحیم او ساتلی به الله دی لرا دا عذاب د جهنم پهللم ربك ودا دا فضل دی د جانب طرفستانه یو ګناه بازار چیزه کوزن نه خبر ده لاول ز بیا تاسو ګناه بچو نشت او جنت ته بیام لړاو نو چون دا الله فضل لې نیکو دی وجه الله مراتب ورکوي جنتي ورکو او الله پې خپل فضلو ک ګونې له مالو من میرب دا به فضلی دی جانب درفستانه چې جهننم نه د جنتیان سااتلی ځالکه هو فوض العظیم. الله پر می د کامیابیل وي ده چې الله په چې فضلو کو دنییکوفی کې ورکو د جهننم بچ کو ن را بوتو او فضل فی نه سر الله ترغب و کوې قرآ ف ته اللله مونږه سان کله د دقرآ لره بسانانی ک پهجب ستابانې د نو اسلام جبه افصح الالسنا فصيح اللسان النبي عليه السلام على الاطلاق العربيه جبر اللهنا القران اسان کله دپجه بستا باندې لال لهم يتذكرون ادي دپره چي فن قبول کي فرت ابن ديوم انتظار کي ديوم ديو دين عقيده لري د مشرکان ديوم پتا باندې انتظار کي چې ته هلاك شي انهم فرت انتظار کوا داګه چې الله تعالی سره واضا کي چې مخکې نعمتونه دي اغا ذکرشو نو تد آگه انتظار کوا. اپا دی بانیم ده عذاب انتظار کوا. این هم یکنن دی چی دی مرتقبو نو دیوم انتظار کوا. یکنن دیوم انتظار کوا. ایزا د دادیوم یو زام ده یو گمان ده یو مشرکانه دین دی نو دیوم انتظار کئی د دی دن بم پتا مو لگی. دیوم پتا بانده ده حلاکت انتظار کوا. این نشجرات از زکون یکنن ونر زکون چدا؟ تو آمو اللہ سیم خوراک ده کافرانو گنانگارانو دی کل محلی پشاند ویلکڑی تام بیدے اغلی چه جوش بواہی پل بوتون گیڑو گے د ده کې گے کاغلی الحمیم پشاند جوش وخلو د گرمو بو نو با ویلشی خودوہو نی سیدل را فاتلوہو راکھ کیدل را الہ بس د جہنم تا وما سبب او په اوکراسي پاس د سرد دو من عذاب الحميم دا عذاب د ګرم نذ تا به وېلې شي ذک اوسګه انکای کیننت چې کافرا انک انتای کیننت چې په خپل ګمان کې ال غزیز او ال په دنیا کې ال و او عزتمن وې په خپل ګمان کې ان ها زیکناندا چې ده ما عذاب دې کنتم چې وې تاسو به پدی باندې تم ترونش کوم ک ان المتقین کینن پرهیزګاران په مقام امنین فزادامن کې به ف جناتین باغنو کې با وغیونې ناچنو کې بي ی بسونهغونې با من سندسندا باې شنورې خونه وای ستا بره کې او دغهټې خموونه متته قابلې ان یو بلته به مخامخې کا دا پرمی وزوج وجهنا هم. نمامل بدغرنگی وزوجناهم اللہ امان بجوڑا کو توی سرا ویحوری نعینا بی بیانگا تستر کوالا یدعونا فی آنطلب کئی بدے جنت کے فبکل فاکیتن هرگز ممی اول رادا سے حال کے آمینینا چی لا یذقون ذنبا سقی فیها فدی جهنم کالموت امر کل ردی نار وستو الا الموتۃ الاولى لیکن مرجا اولا از سکل دنیا کی و وقاهم وسات لبی اللہ ذین راذاب الجحیم ذو رذاب دج جهنمنا فضلن دا ب مربیانی من ربک ذ جانب طرف استانا ذالکۃ جنات و تنمتنا و الفضل العظیم هم دا کامیاب سر نه یکینا اللہ وی پس منگا سان کڑ دی دی قرآن لرا بلی سانکا پچی بست آسرا لان لوم یا تذکرون خواهی کدی لرا جبن کبول کی فارتاق ابنو تے انتظار کوه دا انجام دو گئی انہم یکینا چې چنی مرتقبون انتظار کون کی دی الحمدللہ رب العالمین و لعاقبت المتقین <متصف> و صلاة و سلام محمد و و صحابی جمعین اللہم احدینا و احدینا و جانلا سب دواو کله سملا التا مجاهدین دی الله مضبوط کی او الله جل جلال هو ته يهودین تبا کی دبره ځګل سٹارټ شوره او پو او بیا هغې نورو سبیا سٹارټ شو سره ن범باره کی مسلمانان او ماشومان دل په والټول په تکلیف باندې دی الله تعالی ته سانه کی الله مجاهدین مضبوط کده يهود متزلزل کی يال الله کریم هو ده يهود متزلزل کی يال الله کریم خپلو کې داسې پدی استعمال کی يلا مسلمانان محبوس کې الله تراز شي کولا نسي صل الله